Від першого дня війни не бачив я такої постелі. Тут же стояла тумбочка, і я поклав у неї ранець. Ще не вечеряв, звернувся до мене Василь. Я збігаю і попереджу тітю Катю. Василь вибіг з кімнати, а Микола зауважив. Маткий цей саратовський крамник. Чому крамник? Він сам казав, що працював у сільпо, хоча його і не запитував. А ти? У кооперації не працював, більше по електриці, загадково відповів я. А ти, мабуть, технікум закінчив або зо три курси інституту? Як думаєш? Якесь впевнене вольове обличчя і розумні очі сказав я, вивчаючи поглядом співбесідника. «Скінчив техніком зв'язку», посміхнувся Микола. «От бачиш, можу угадувати, коли пильно подивлюсь на когось. Ви вже почали фахові заняття, і, мабуть, я відстав. Нас доженеш, не святі горшки ліплять», переконливо сказав Микола лейтенант. «А тобі багато дало навчання в технікумі, «Для розуміння радіозв'язку на далекій відстані», – поцікавився я. «Я знаю майже все, що тут викладають. І що ж кажуть інструктори про те, як уникнути німецького пеленга?» «А, ти он про що?» «Кажуть те, що написано в підручниках, інструкціях, а там пеленгацію обідана. Щоб радис не потрапив під автоматні черги, він повинен, лейтенант Москвич, став загинати пальці, уміти швидко передавати, ставити антену ціленаправлену, пістіше міняти місце, намагатись передавати якнайкоротші радіограми, розмову з центром вести ніби з аматором короткохвильовиком, на міжнародному, відомому, що ми світові коделі. І загнув Микола IV палець. І діло на Большой, додав я Зеронію. Але якщо розвідником пощастило захопити язика, якого відомості слів на 500, і відомості дуже термінові, То як же бути радистовим? «А на який віддалі твоя рація від німецького штабу?» – запитав Микола. «Ну, скажімо, як від острова, де зніходиться ця вілла, до адміраздейства», – і ставив я умову завдання. «Тоді працювати на передачі треба обережно, засічуть, близько». Мінний язик, радіограма на 500 слів «А п'ятизначний груп тут буде 1200, Скептично сміхнувся Микола «То що? Таку радіограму передавати три дні, гасаючи туди сюди лісом, щоб не запаленгували німці? Таким же тоном запитав я «Зайшов лейтенант Василь, ходи галко вечеряти» Їдальня, простора кімната, на вікнах гардини, зараз вікна затемнені, три столи на трьох осіб, дубовий буфет з орнаментом, на стіні картина, пейзаж. На мене вже цікала чернява жінка в окулярах, запнута косинкою у білому фартусі. Тьотя Катя. Ось ваше місце, показала. У тарілці парувала така ж, як і в запасному полку, пшенична каша, на іншій тарілці вінегрет, у чашці компот, виделка, ніж, незвично якось, ніби й війни нема. Там була сервіровка, металеві миски на кораблі, казанки, захалявна ложка в окопах. Ви